Tanulni, dolgozni és versetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanulni, az ötös tanuló, ötösre dolgozott. a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasark és megverjen x vagy, vagy Adjat az energiát az iskolában, vagy az igazán. Addig jó, mi Nincs él? Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, Se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz hatalom, húsz eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földel elfödnek, s hozó főterem, gyönyörű szép szívem enn. 24 3, nagyon kellemes vasárnap, délután kívánok mindenkinek. Ja, Istenem, rohantam, mint a hülye. E, azért van egy kicsit a, a hangom elmembe. Szóval, elmenve. Na, lehet írni megint egy levelet az aratónak, hogy milyen neveket bizonyos szavakat használ a pálinkás. Szóval, nem is tudom, hogy mit ígértem végig Az, hogy a KEX együttesről készítünk egy műsort, vagy azt, hogy elmesélem, hogy 2006-ban hogyan nem lett barát a klubrádió és én. A piramist is beígértük? Jó, szóval, hogy ma a három ígéretből egyet megvalósítunk, úgyhogy lehet izíteni a telefonokat a Pataki Gábor. A misor szerkesztője már kirakta a Facebook oldalra, hogy ma a Keks együttesről fog szólni. Az addig jó kádárrel. él. Figyelj, hol nem hallom magamat a fülesbe? Velem van a probléma, vagy a füles nem jó? Elcsérem a fülest. Most már hallom. Kezd megenni a hangom. Szóval, hogy, hogy ma hát hallgatói kívánságra a Keks zenekar történetét próbáljuk meg felidézni itt az Addigyumi Kádár élben. Hangsúlyozom, hogy egy olyan korszakban játszó zenekarról beszélünk, amely akkor játszott, amikor én a csatogós lepkét tologattam fel alá szentesen a Marx téren, és azt gondoltam, hogy boldog jövő vár rám. Aki viszont ott volt ezeken a koncerteken, és emlékszik rám, játszhatnánk Filla János módjára messziről jött embert, hogy próbálják meg nekem elmesélni a kedves hallgatók, hogy hogy milyen volt a, a Keks együttes, és egyáltalán miért fontos az. Mert olvasni, összeolvastam én mindent, sőt, még Kisfoldi Andrással, aki a Keks együttes dobosa volt, készítettem egy hosszú interjút egyszer a Quart a Origozenői robata számára. De aki viszont ott volt a koncerteken, mondjuk 1970-ben, 71-ben, vagy ott volt a, a Citadellán tartott hangversenyen, aminek részletei fent vannak a youtube on videó megosztó hálózaton, és hát időnként sejteni lehet, hogy, hogy az énekes minthogyha felöntött volna a garatra vagy koncert előtt, vagy koncert alatt, vagy koncert közben, de, de néha így érződik az, hogy, hogy, hogy, hogy bemarulva a vaksasós. Vaksasós egyébként nem nagyon lehet beszélgetni a kekszől, tehát amikor én 1988-89-ben találkoztam vele, akkor még létezett a a Kinizsi mozi, a Kinizsi mozi helyén megvalósult a Blue Box nevű klub, és akkor, akkoriban hazatért egy-két egy hónapra Baksosós Január Toba Nocsa Herceg, mert hogy ez volt akkoriban a, a neve, és, és akkor beszélgettünk a, a dologról, de, de hát nem nagyon, tehát ő azt mondta, hogy köszöni szépen, tehát nem, nem foglalkozik, ő a kegzenekarral, és akkor nagyon, hogy úgy mondjam, fájúnak tartotta azt, hogy, hogy vannak olyan zenekarok, amelyek az ő számaikat játsszák nagy sikerrel, mert azt mondta, hogy, hogy szerinte az, az baj, hogyha az ember nem tud kitörni a, a saját gyerekkorából is a körül kering. Szóval 24 953, aki emlékszik a kekszre, azt telefonáljon. Se napám, se anyám, se istenem, se hazám, Se bőtőm, se bennedőm, se csókon, se szeretőm, Harmad napja nem eszelj, se sokat, se kevesek. Húsz eszendőm hatalom, húsz eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszinek. Tiszta szívvel betörő, ha kell embert is föl. Elfoganak és felködnek, áldott földel elfödnek. Halálkozó fűterem, gyönyörű szép szívemel. Rádió benne az Adigumi Kádár a telefonszámunk 24 Itt van Johnny az adás technikusa, itt van Pataki Gábor, aki az internetes megélniést készítette elő. Itt van Bodor Virág, aki a háttérből támogatja a műsor létrejöttét, és itt van egy hallgató a túlsó sovigén. Haló! Haló, szervusz, én Kapu Gábor vagyok. Szervusz, üdvözöllek. Ciao. Eh, azon masogok, hogy, hogy elég nehéz dolgod lesz ebben, a, ebben az órában. Miért? Azért, mert, mert a kex bár óriási jelenség volt, szeledésre van ítélve. Ugye nem maradt utána szinte semmi, egy kis lemezés, néhány rádiófelvétel, és mindössze két évig létezett. Hát de, a, de a, a, a Facebook, Facebook oldalon 70 az, az 30. Az, az, 40. Hát 40. inkább mondjuk, hogy 40. 40. E, és, és semmi nem maradt mögöttük, ugye Baksa már a 70-es évek elején elment Németországba, és utána ott január herceg továj színében I Igen. megbolondult. Hát e megbolondult, de teljesen tiszta az ő gondolkodása, csak más régióban él. Nekem azt mondta, hogy hogy hát azért nehéz a, a, a pianyérművészek, ő pianyérművésznek tartja magát, pionyérművészek dolga, mert hogy, hogy előttük senki sincs, hátrafelé pedig nem kommunikálnak. Igen, ebben valószínűleg igaza van. De hát, de hát a kexnek nem, nem ez volt a jelentősége. Hanem? Hiszen olyan játékos zenekar, vagy olyan a zenekar azóta is volt, nem egy, uh -huh. csak az a különbség a keks, meg a keks jellegű, milyen performance a között, hogy, hogy mindenki más zenélni akart. A keks meg nem, hanem előadni. Valamit, amit éppen ott találtak fel a színpadon. Főleg Baksa, de a többiek többiek követték boksa. Hogy képzeljünk el egy, egy, egy keks koncertet? Egy hagyományos koncertként indult, bejönnek a, a, az emberek, ja és még valami, hogy homogén volt a közönsége, uh -huh. tehát ez, ez rendkívül fontos, hogy, hogy az a közönség, aki, aki visszament keks koncertre, tehát nem aki először látogatta, hanem aki ismét látni akarta, Uh, az, az elég pontosan kitapogatható volt, hogy honnan jött ez, a, ez az egyetemi ifjúság, aki azzal már, hogy megjelent a, a, a KEX koncerten már manifesztált valamit, uh -huh. már az, az éppen uralkodó establishment ellen lépett fel. Ezért volt a KEXnek ilyen, ilyen gyanús feelingja. -e. Ez deklarálva uh, volt? Tehát, tehát kinek mondva az, hogy... hogy... Nem, nem. Nem. Csak mikor a Baksal mondjuk... Kiment a színpadra a bennparton, és azt mondta, hogy nincsen valaki véletlenül van egy rózsaszínű parlament makett. <gül> e, a, akkor akkor, akkor meg, megállt egy pillanatra a levegő. E, mert mit parlament makettezik, és miért rózsaszínű? Tudom, az éppen uralkodó felfogásból csináltak viccet, mondom főként baksan. A szemészet pedig nagyon-nagyon nagy élvezettel asszisztáltak ehhez. Nem tudták ők se, hogy mi, mi fog következni. De hát, de hát ugye akkoriban volt, te ugye azt mondtad, hogy a csatogos lapkivel játszottál. De azért tudod, hogy akkor volt egy legendás ruhagyár, a Május egy ruhagyár. is ismerem a termékeit, mink magunk Na, is másháztunk. Hát amikor a Baksa elkezdi dicsérni a színpadon a, a vó a Május egy ruhagyának volt a Május. Az október ruhagyár. A mikor a baksá színpadon kezdi dicsérni a volt termékeket, az automatikusan ellenkező előjelet kap, és a visítva röhög a közönség a, a szocialista nagyipar termékeim. Aha. Ezért volt, voltak ők fene gyerekek. Ezért voltak ők uh, egészenek, tehát, uh, tehát uh, ellenkultúra. Uh, hát e, akkor kikiáltok a koncertjére? Tehát akkor, amikor azt mondod, hogy lehet, hogy, hogy nem nagyon fognak telefonálni, én csak abban reménykedtem, hogy, hogy vannak olyan hallgatók, akik ebben a két évben, tehát 1970 és 71 ben ott voltak a koncertjeiken. Azok, hogy... azok ma már 60-asok. Hát de, de inkább, a 60-asok hat... azok még megtalálják a, a, a mobiltelefon billentyűzetén a 08240953-at. Igen, igen, én örülnék, hogyha sokan lennének, de attól tartok, hogy, hogy azzal a generációval, tehát a mai 60-asok, 65 évesek generációjával a kekszel fog tűnni. Még a kisfaludi filmje talán, talán megmarad. Ugye az elszállt az, a hajó a, hajol a szél. De hát ugye annak is egyfajta, az is csak egy lenyomat, igazából ez egy ilyen reprodukálhatatlan valami volt ez a keksz. Te milyennek érezted a, a kisfaludi filmjét? Nézd, mivel szerepeltem benne jónak. Uh -huh. de, de hát ugye a kisfaludinak is őrületesen kevés volt az anyaga, annak ellenére, hogy a, a szintén diszidált Dolevicényihez kiment, ö, próbált, próbált ö, mindenféle dokumentumot összeszedni. De hát, de hát néhányan kexrajongók mesélnek. Nincs a kexről se fotós, se mozi. Nagyon Talán kevés. állambiztonsági felvétel... Azt, azt ő elég jól feldolgozta. Az, az egy kicsit, igen, meg az hát a szőnyeit a más is a. a, a, igen, a, a, a hú, most nem fog eszembe jutni. A nyilván tartottak címűkönyvben. Igen, hát figyelték, ez egy gyanús, gyanús társaság volt. Mert hogy, mert hogy az értelmiségi fiatalokra elég nagy hatással voltak. De mondjuk inkább szükítsük le a kört a budapesti, és főként a belvárosi értelmiségi fiatalokra. Én most, ahogy összeszedtem a YouTube-ra azokat a hangzóanyagokat, amik a, a, a kex zenéjét fellogozzák, lehet, hogy, hogy csak én vagyok túl fiatal, de annyira azért nem mentem a, a falnak tőle úgy zeneiségében. Hát nem, ugye ez a nincsen apám sem anyám, amit most játszol, vagy játszottál, de ez is egy néplenei dallam, nincs ebben semmi önálló. Eh, az, hogy ezt ugye eljátszottam Mészáros Márta filmben, ez egy kvázi manifesztum. Uh -huh. eh, és van még egy darab, eh, ha megtaláltad, a zöldsárga a zöldsárga. Meg, meg, meg, be is van készítve két oh, feldolgozásban hát, is. is. Ott, ott, ott már érthető. Ha azt lejátszod és megfejted a szövegét, eh, ott már érthető, hogy miért kezdték el figyelni ezt a zenekart. Mert ebben az zöldságban az zöldságában egy olyan sárkányról énekel, el, amelynek a szájában a magyar leányka van, és ez a sárkányka, azt mondja a szöveg, világnak harmada majdnem nem ő egy maga de ez egészen nyílt utalás. A Katonák ügyes. szájában ereim végei, úgy szívják véremet, csak ebben a halljak igen, meg. Igen, ez, ez, ez nyílt utalás a szovjet-magyar akkori viszonyra. Uh -huh. Én próbáltam mert hogy, és aztán rájöttem, hogy a, a az de ez egy belemagyarázás, tehát egy, egy 30 évvel későbbi fiatalnak a, a belemagyarázása, hogy ez a föld jele a villamos vezetékekben. Tehát a zöld-sárga bevonatú Aha. vezetékeket szokták zöld-sárgával Igen. borítani. Na mindegy, meglátjuk. Valaki telefonál még megnézzük, Gábor, hogy, hogy kire, mire emlékszik. Köszönöm Kíváncsi szépen! Kíváncsi a figyelem! Bukkantál! Ciao, ciao. Szevasz! Halló, tessék! majd Gábor, Szevasz! Pánikás, Szűr Hát én kétszer voltam csak én egyszer az élős előzenekara volt a a kör abban a körteremben. Uh -huh. Az igazság az szerintem, hogy... Ez a, ]em, hogy a ház. ...ember a Baksasós Akármilyen jó zenészek játszott ott a Somló, a Babos, akármilyen jó zenészek játszottak, a Baksasors,on ment el ott minden. És azt ne felejtsük el, hogy a Baksasorsnak az apja, aki nem akárki volt, hanem a rádió főrendezője, néhány dalnak a szövegét is ő írta. Uh -huh. És hát ott... Akárhányszor ment el egy, egy ember a koncertre, kétszer ugyanazt nem látta. Az, az biztos, hiszen aztán a maga a Somló mondta, hogy a próbák is olyan, olyan közegbe zajlottak, hogy a zenekar is szétröhögte magát a Baksa Sorson. <gül> <gül> <gül> azt, Úgyhogy... azt még mesélte a, a kisfoldi, hogy ő úgy lette a, a dobosa a zenekarnak, hogy, hogy ehhez a Moszkva téri, bandához elkezdett csatlakozni, és akkor kint valahol a Hűvös volt egy villa, ahol, ahol laktak, és ő először párnákon dobolt. És azt mondták, hogy jó, akkor te leszel a kexnek a dobosa. És, és tehát először nem volt dobfelszerelés. Tehát csak így jókedvében meg, meg érdekelte az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy milyen dobolni, és aztán így lett belőle zenész. Hát ott a kisfaludi filmben is a végén megszólal a baksa, hogy őt nem érdekli tényleg a keksz meg valami fantasztikus ilyen képzőművészeti alkotások között van, rá se ismertem egyébként. Uh -huh. Úgyhogy kár, kár, a, ezek a, azok a zenekarok, akik... Mikár, bocsánat? Hogy? Mi, kár. Uh -huh. ja? mi, mi hát kár, hogy rá is, ma majd alig is. Ja. Én, én, én szeretném, hogyha lenne ilyen zenekar. De hát akik, akik próbálták a dalaikat, még a, a legsimában a hobo játszotta a dalait, mert azok, az nem akart belemagyarázni semmit, csak mondta, hogy ő szerette a kexet, ha jól tudom. És szerette a... meg, ott fel is bubkant ja, igen, ha így van. Igen. De Már, hogy is hívták azt a klubot? Hát de, a, a Zulói Művelőzési Ház, ott a Mexikói úton volt ez, a nyom. Ha, ha jól emlékszem. Ja, ott valahol. E hát talán 11. életi művődési háza. Akkor Igen, nem, de a többi... többi például volt, de valahol olvastam már, nem, meg nem mondom, hogy hol, hogy az orán meg akarta szerezni a Baksasost a metróba. Hát, Aha. Hogy aztán az mit... mit bár az egy kreatív pali volt percről, percről az biztos, de hogy mit kezdett volna abban a zenekarban, nem tudom. Na jó, hát ez. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen akkor mégiscsak van egy ember, aki még emlékszik a kexeret. 24 ez a műsor telefonszáma, amely ma a hallgatói kérésre jobbára a Kex zenekarnak szenteli ezt az 50 percet. A sárgát megtaláltad? Jó, akkor jöjjön az, addig pedig a hallgatók izíthatják a telefonkészülékeiket is, és ha voltak Kex koncerten, vagy egyáltalán valami nyomot hagyott bennük az a néhány dal, ami fennmaradt a zenekarról, akkor telefonáljanak. Thank <laughs> 24 3 a mai műsor témája a XX-kal is annak története. Haló. De megint ilyen lehet kétszer szalomérgában. Pe persze. Mert az előbb mondtam, hogy a illésnek az előzenekara Igen. volt. Na, annyira nem lejátszott az illést, ez így hülyeség, hanem annyira elcseszte a hangulatot ott a, a kegszerben, <gül> az illésügyben, hogy amikor jött az illés, akkor maguknak a fanatikus drukkereknek, vagy, vagy fanatikus rajongóknak nem kellett az illés. Aha. A, a Brody ugyanezzel a stílussal konferálta a dalokat, úgyhogy például Szörenyi rászólt, hogy hagyd már, hagyd már ezt, mert elment már a baksasót. De <gül> Az de... kemény. De szóval el nem, nem tudom ezt így másképp. Elvita Igen, Igen, lehetem mai használattal így van, de Szóval körülbelül olyan volt, mintha a Hoffi Géza után bejátszottak volna egy Shakespeare-tért. Tehát, hogy másra volt már fölspörgetve a közönség, Aha. és baromira nem érdekelte senkit az illes volt. Mondom, az ő, ő teljes rajongói voltak ott. Aha. De hát nem, az a baj, hogy, hogy beszélünk, rá, beszélünk, meg igaza van az előző kapubári hogy nem maradt, alig maradt róla valami. Igen. Akárhogy is magyarázom, nem tudom ezt így előadni, a, ami, amilyen volt. Jön egy másik hallgató. Oké. csó. ciao. Jó napot! Abban az időben művelődzési központ igazgató voltam, Melyiknek? aminek a. Hát Csepelem is voltam, uh -huh. csillider is voltam. Na most az a művelődési ház, aminek a nevét nem tudják, az az Uglói Kassák. Kassáklub, kassáklub volt. volt, aha. Úgyhogy az, az központja volt az ilyen stílusozemének. hát ugye ott, ott, ott alakult a táncházmozgalom mozgalom, és Halmossegőjéknek ott volt a központja. Na én is foglalkoztattam a keksz egy de hát itt teremkerületben de nem éltek ők meg. Úgyhogy szerintem sokan a fiatalságukat sírják vissza a nevében, mert a zenélek sem volt egy nagy duranás. Aha. A szövegünkbe bele lehet magyarán sok mindent, de hát ez inkább egy ilyen szűkkörű, köldöknéző, szakálas egyetemisták. Ez az én vélemény. Nagyon szigorú. Most biztos. Hát Szigorúnak tetszik lenni. Igen, 40 évig dolgoztam a közövelődésben, úgyhogy láttam én ilyet is olyat is. Úgyhogy nekem ez a lélemény, a is vezette? Hogyne, természetesen nem nem, nem, nem, oda, a a... nem, nem, oda én csak jártam, mint hát megnézni, hogy mi az, ami megy, mi az, amit vigyek, én is támogatom. És tárgyalt egyébként egyszer mondjuk a baksával? Hát nem nagyon lehetett azokkal komolyan beszélni, úgyhogy, hogy, igen, meghívtam, őket leültünk beszélni, de nem ebből a világban voltak <laughs> Kénytálom ők elhinni, hogy, hogy önállítja. És még egyszer köszönöm, amikor mindig hallgatom a szignáljukat, mert életem egyik nehéz időszaka volt, ez a Rigóertársa bűsorbizottság. Igen, a Cseppeli művelési Ház. Igen, igen, az a téli ifjúsági klub volt, egy a Bartosnak a, Martos Flóráról beveszték fel, mm. az volt. Na, de ez van mellé... Ez kemény világ igen. Köszönöm Ebből. szépen, Uram! Nincs Viszont hallásra! Így. Köszönöm! Szereted a beat Nem. Nem. Egyrészt azért, mert öreg vagyok. Másrészt, Nem. hát most már 35 évet taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút komponálva jazz vagy összekovácsolva jazz vagy eddig Addig jó, mikádár él. 24.07.95.3, a mai műsor témája a CEX zenekar. Halló? Uh, halló, uh, Szerusz Tamás vagyok. Szerusz Tamás, üdvözöllek. Uh, nem tudom, hogy uh, legelejét nem hallottam, tehát nem tudom, hogy a, a világlátásukról volt-e szó ezeknek a, uh, ennek a társaságnak. Jellemzően nem beszéltünk még erről. Uh, mert azt hiszem, hogy azért volt érdekes, mert egy rendkívül determinált időben totálisan szabadok voltak. Aha. És azt hiszem, hogy ettől ö, mindig ö, kiver mindenkit a hideg, de természetesen a szocializmus idején ö, ez még ö, sokkal keményebb volt. Ö, én a Citadella bárban hallottam őket többször, ahol állandó klubjuk volt. Uh -huh. Nem tudom, volt-e még máshol klubjuk, mit mondtak a többiek, mert ezen nem emlékszem. Hát játszottak ők a Bemrak parton, nem beszéltünk arról, hogy igazából hol volt a klubjaik, illetve még arról, hogy a 11. ebben a Fővörös Nyújvédési Házban, aminek az a köralakú alakú kerengője tere van. volt, még ott játszottak. Igen, igen. Na most a Citadella barban én énhoz hallottam őket többször, és az említett Brody-t, és hát elég, tele volt a legjobb zenészekkel a közönség. Tehát részben szakmai közönség volt, részben pedig egész egyszerűen szabad levegő szívű vágyó emberek hallgatták ezeket. Ami még nagyon érdekes volt az az, hogy kiváló volt a zene gondolom, hogy már többen felsorolták, ki mindenki zenélt. Nem, tettünk említéseket jazzzenészekről, akikkel zenéltek együtt, meg említettük a tagjait, Dolavicényét, ba, baksa, baksa mellett a Kisfodi András Dobost, nem, tehát így tételesen nem volt fősorolva. Igazából, igazából elgondolkoztam, nem mernék már neveket mondani, mert az ember kever. De egy a lényeg, ami viszont igaz, hogy ez a Baksának a sója volt, és ő pedig azért lehetett, volt ennek egzisztenciális oka is, oka is, amiért ő ilyen lebegő lehetett, mert ha jól tudom, ő magyar-német kettős állampolgár volt, azt hiszem, hogy rajzfilm készítő volt a szakmája, és ő egzisztenciálisan nem függött az akkori rendszertől, tehát egész nyugodtan beszéltett, amit akart, és olyan asszociációs rendszer volt a fejében, hogy szerintem ő maga se tudta, hogy mi lesz a következő pillanatban. Ebből adódik, hogy minden egyes koncert hát nagyon meglepő volt. Mm -hmm. És az ember ült lenyűgözve és nézte, és ami még érdekes minden koncerttel kapcsolódva, hogy a jelenlebbi közönség nagy része, viszont foga, nagy része, az inkább részben sznobizmusból volt jelen, fogalmuk se volt, hogy mi zajlik, tehát állandó dumát lehetett hallani a, a háttérben. Nekem uh -huh. voltak hangfelvételeim, amiket aztán később visszahallgattam, és ezen lepődtem, neki a legtöbb embert nem érdekelte. De már a, a tényleges tartalom, de azt tudták, hogy valami rendkívüli van, és ezért szerettek ott lenni. De a Baksa ö, olyan mértékben, az érdekességem mellett olyan mértékben volt fárasztó. mert Nagyon intenzív volt, uh -huh. nem legtöbb ember ösztönösen kikapcsolt közben. Aha. De közben mindenki érezted, hogy van fontos dolog van. Ha viszont véget ért a koncert, nem tudtad elmesélni. Mert a, a Citadelláról van egy két részletben felrakott anyaga YouTube-on, igen. Ott, ott, ott szintén egy, egy koncertet valaki felvett, és aztán feltöltötte a, a, az egészet, Igen. és abban valóban tehát folyamatosan beszél a, a, a baksa. Persze, hát ez a, voltaképpen az volt az érdekes, az ember meghallgatta a zenéket, Nagy, volt köszte, nagyon jó, volt közse érdektelen, volt közse mindenféle, Uh, amiket a korábbiak elmondtak, ugye a Zöldsárgáról, meg a József Attila megzemésítésről ezek, ezek ismertek. De az volt a lényeg, hogy mikor kezd a Baksa beszélni, és vajon ma miket fog mondani. <gül> Úgy, és egyébként ő, ő, ő egy, egy, egy teljesen egyszerű figura volt. Tehát mondhatja, bárki azt hogy jó lenne, ha lenne még egy ilyen, de ilyen ember nem fog még egyszer születni. Tehát ez... Um, ez, ez olyan, mint amikor egy üstökös elhalad a föld mellett, és akkor látod. Nem látod többet. És milyen érdekes, mert ő is egyébként pont ezt magyarázza. Tehát van a Trencsényi Zoltánnak ez 1989-es budapesti beszélgetés Baksasús Úr Jánossal, és, és arról beszél, tehát ugye elmeséli a, a Trencsényi neki, hogy hogy tavaly hobójék az emberi koncerten a Zöldsárgát énekelték és 80 ezer ember vinnyogott a gyönyörűségtől, amire azt mondja a vaksasós, hogy ez nagyon szomorú. Miért? kérdez vissza Trencsényi. Mert az embernek állandóan fejlődnie kell, az egyén kötelesség a személyes fejlődés, ad a régi dolgokon túl kell lépni. Sajnos sok kollégám a 6.-7. kör teszi a gyerekkora körül, és leállt a fejlődésben. Ennyi? kérdez vissza trencsény. Ennyi akkor ez még csak azt tenném hozzá, hogy én nagyon-nagyon kedveltem csetamást és amikor körülbelül 30, év, 30 éves volt Cetamás, akkor beszélgettem vele egy csomót, uh -huh. egy éjtaka, és ő mondta, hogy hát most már eléggé túlfutott a dolog, nagyjából most abba kéne hagyni. Uh -huh. <gül> Na most ő azért jó sokáig csinálta, hál' Istennek, de mi szerintem minden alkotó emberben van egy ilyen dolog, hogy rettentően fél attól, hogy ismételjen, Um, és a Baksa az egy abszolút alkotó jellegű ember volt, ráadásul és született improvizátor. Igen, és, és hát rákérdez a, a Trencsényi, hogy mit csináltál az elmúlt 15 évben. Én, mint művész dolgozom, amióta Nyugat-Berlinben élek, válaszolja. Az életfeltérkezés feltérképezésével foglalkozom, megfigyeléseimet csinos formában feljegyeztem, 350 hajónaplóban elvégeztem az iskolát, aztán a iskolát, most a hercegi iskolába járok válaszolja eh, Baksa. Még valami. Uh, volt egy uh, valamilyen filmfesztivál uh, 90-es uh -huh. években, ahol a Baksának szerepelt egy filmje, ahol uh, körülbelül egy centis figurákat filmezett le különböző kontextusban. Uh -huh. A közönség az uh, borzasztó érdektelen volt. Uh, én is láttam, és én sem nagyon tudtam hova tenni, és emberek elkezdtek röhögni és elkezdett valaki vinyogni, hogy ne, hogy be lehet így, és szegény baksa ott ült a nézők között. Aha. Tehát ebben már nem találkozott az emberekkel. Itt az volt az érdekes, hogy egy teljesen elvarázolt ember egy adott ideig ö, abszolút centrálisát tudott válni. Igen, de viszont ez a válasz, ez ez alátámasztja egy korábbi állításodat, hogy nagyon sokan nem értették pontosan, hogy, hogy, hogy mi zajlik egy baksasós koncerten. Ugyanígy lehet, hogy nem értették, amikor a vetítőben ültek, csak azért, amiért ott voltak egy keks koncerten, azért ültek mondjuk a vetítőben, mert hogy egy baksasós film lesz, és lehet, hogy ugyanúgy, mint ahogy nem értették 1971-ben a Citadella klubban zajló eseményeket, ugyanúgy nem érthették talán. 1990-es években Baksa filmjét. Elárulok neked valamit, ezt a filmet én se értettem. <gül> hát... <gül> De így kerek a világ, ha ezt az ember megmondja világosan. Köszönöm szépen! Én is! Viszont hallása, szervusz! a 07 95 3. Baksát próbáljuk magyarázni itt. Halló! Halló, Asvári Pál vagyok! Pálinkás Pál Pál. Tűk-Szubert vagyok, üdvözöllek! Én egy zenész vagyok és a Magyar Jazz Quartet vezetője. Parancsolj! És akkor voltam kis tínédzser, amikor amikor hát ez a zene elkezdődött és az az érdekes, hogy az a véleményem, hogy míg mondjuk én nagyjából azért lettem zenész, és azért végeztem az iskoláimat, és mutattam be karriert, mert, mert a Radics Bélát, a szírius t a Rákfogót, a Minit hallgattam. A Hogy Hogyne. Hogy, hogy ugyanakkor most meghallgatom ezeket a zenéket, és ismertem már régről, hiszen Babos Zsuzsi aztán sokat játszottam később, mint zenész, tehát azért ez egy, ez egy olyan legenda, amit azt gondolom, hogy a belvárosi fiatalok, akikből aztán értelmiségi emberek lettek, azok, itt teltik életbe. Ez, ez sem zeneileg, sem intellektuálisan meg sem, hogy ez, ez nem igazán olyan nagy dolog, ez az egész kex történet. Uh -huh és zeneileg pedig a hatása az tulajdonképpen a nullává. Gondolj bele, hogy abban az Hát, volt, zeneileg, a... hát nem, tehát ha, itt, itt hagyd veled, tehát zeneileg kitermelte azt a, azt a generációt e, Földes Hobó László, e, Müller Péter e, Sziámi, akik aztán később ugyanezt a fajta... Kében később, igen. tehát hogy, hogy mégiscsak megtermékenyítőleg hatott, még akkor is, ha akkor nem érezted annak, de volt igen, néhány de olyan ember... Éve, között, az én barátaim között voltak olyan polgári származású gyerekek, akik mondjuk ennél sokkal jobbakat mondtak uh -huh. a koncertek szünetében, mert többet hoztak otthonról. Szóval, ezek, ezek, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit fel van fújva. Ne, ne, ne bocsánat, itt halálszak előre. Hogy halálszak Bocsáss meg, vagy a Bajtala trióról. Te hallottál Hogy ne, persze, persze, hogy hallottam. Hát volt a cigány című számuk, Hát az igen, az jön ez jön ráadásul még jön. lemezen is megjelent. Sőt, eh, hagyjálom el, hogy, hogy most volt lehetőségem arra a, a, a héten, hogy kiutazzak eh, Mándoki Lászlóhoz, aki eh, valamikor a... teátrumba dobolt Mándoki a, a, a teátrumba dobolt, volt a, mm -hmm. a gem nevű zenek, arra volt a Mándoki triója, és aztán kiment 1975-ben. kiment 1975-ben Kiment ben és eh, Magyarországon még mindenki úgy ismeri, mint a, a Genghis Khanban, a 12 lábú zenekarban a, az egyik kétlábú énekes hát azért táncost. Azért ismerik így, drága barátom, már bocsánat. Hogy Meg, megtisztel. Mondom. Azért ismerik így, tudod, én aki 35 éve profi jazz vagyok, és beártam, hála a Jóistennek a világot, azért ismerik így, mert azok az emberek, akik akkor a Petőfi Sándor utcai jazz vagy a Tabáni koncerteken hallgatták, vagy a Bercsényi klubban, vagy mit tudom én hol, azok már mind bankárok, tanárok, tisztviselők, bakterok, és már 40 éve nem érdekli őket a zene csak a napi rettenetes gondokkal való hadakozás. Tehát azért mondom azt, hogy ez a, a keks ez az egész kex szindróma, én pontosan a Babos való mi miatt egyszer csak a tévben megnéztem azt a bizonyos filmet, és elájultam a nevetéstől, hogy miről beszélnek. Szóval hogy zeneileg ez egy nem létező történet. Ez lehet egy lehet egy hogy egy performance, ezek performanceok -ok voltak. De ezek nem nem, nem adhatók hozzá ahhoz, a, ahhoz a szintű a forradalomhoz, amit a Radics, a Mini, a Bajtala, vagy a Sirius, és hát a rákfogóról ne is beszéljünk meg a Siriusról, tehát azok, azok világszintű géniuszok, az Orszácki, cseki, az, az hogy mondjam, az, az, az olyan, mint a Macell Parker, szóval az egy világszintű ember, vagy a szakcsi, vagy kőszegi Imre, vagy tehát Rádul... most nagy emberek, ráduli, misi. Tudod? Tehát vagy, vagy a miniről beszélhetnénk, a, a nagy miniről. Isten életesebb, most, most van születésnapja, 60 igen, igen, 65. születésnapja Török Ádámnak. De hogy tudod? Tehát Meglutok. ezekhez képest ez egy viccelődés volt, egy értel budapesti, én nem ismerem a Sors, de valószínűleg egy budapesti értelmiségi fiatalnak, aki nagyon jó. Hát egy, hát egy rózsadombi fiú volt, ő is azt mondja, akkor, amikor vitatkozni akartam bele. Az a fajta lázadása, tudod? Amit nem, semmilyen következménye nem volt. Mert valószínűleg a esetleg el is lett simítva. Azon kívül csak úgy mondom neked, zeneileg, tőle, ez, hogy, egy, hogy minden szám egy ereszkedő típusú magyar népdal, pentaton, dallam, hát ez meg aztán végképp nem hozza meg azt, hogy ez egy forradalom. A forradalom az volt, hogy a 68-as nemzedék, most nem tudom, hogy ő 48 vagy 51 ben született, teljesen mindegy, a 68-as nemzed, nemzedék és az akkori polgári rózsadombi gyerekek a szülők védelmében kimondhattak olyan dolgokat, amit ha egy csepeli gyerek kimondott, akkor azt elvitték a rendőrök. Ja, ja, ja. Már mondjuk azért őket is elvitték, tehát. De, de el is engedték. El is engedték, de mondjuk a, a... hobot jól ismerem, és nagyon szeretem és tisztelem. És azért tudni kell, hogy a hobó is volt gyerek gyerekkorában, de azért mégiscsak ott volt a papa, és azért sose zárták a hobot börtönbe. Igen. Akárhány autót törtek fel, vagy törtek össze. <gül> Zat, tehát azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy szép dolog ez a keks, és, és az embernek egy kicsit tele van már a raktár azzal, hogy a, a nagy generáció is, hogy milyen. A nagy generációban nagyon sok tábortűzigitáros volt, nagyon sok olyan ember, aki semmit nem a zenéről, és pont azokról nem beszélünk, akik igazán nagyon nagy arcok voltak, tehát most mondom még egyszer, a Radics Béla, a Bajtala, a, a Rákfogó, a Sirius, a Mini, mert, mert ezek igazán előrevitték a zenét. A többiek meg nem. Azok szépen áteveztek az olasz lágerekből a az a, a legolcsóbb uh, angol-szász Beatles-féles lágerekbe és magyar szöveggel nagyon sok sikert értek el. De zeneileg nem vitték előre a dolgot. Bocsáss meg! Nem, semmi baj, Bolgár György szép szavával ez is egy vélemény, tehát nagyon sok dologban egyetértek ez velek. én véleményem. Én, én, én azért szoktam beszélgetni, voltam, szoktam, tehát... szoktam beszélgetni zenészekkel, csináltam nagy interjút a Rádújjal, most uh, a héten csináltam nagy interjút a törökkel, most beszéltem a héten a, a mándokival. Uh, persze, ezek rétegzenék 2013-ban most a misiről beszélsz a rádúj misi, hogy kiment Amerikába aki itthon a rádúj misi akkor azt tár volt, mikor én 15 éves voltam. És, és letette a hangszer, soha a többet nem köszön köszön a kezébe nekünk, köszön nekünk, akkor egy hónapig nem szóltunk senki, ez olyan gizdák volt és akkor kiment Amerikába és letette a hangszer igen. igen, most már is, ennek itthon van jó egészségem. Szontok mindent. Ja. Én ismerem, persze, én benne vagyok De nem vagy. vagy például, hogy amikor csak úgy mondom neked, hogy mégis a tisztelet, tehát, hogy az én az Orszásky Jackie volt az egyik ember, aki miatt mondjuk nagy bőgőzönek, basszusgitás, uh -huh. kezdtem anni. És, és amikor én először személyesen vele 2000 valahányba ke kerültem, és akkor azt mondta, hogy de hát én pontosan tudom, hogy te a szakcsival játszom, itt a hány éve, meg hogy te ki vagy, és én nehe voltam a egy hónapig, attól pedig akkor már játszottam a MySpace-on, meg amerikai világszárokkal, hogy az hogy a Jackie tudja, hogy én ki vagyok. Tehát, hogy azoknak olyan volt a hatása. De ez, ez, ez hogy most a kex együtt, és a sárga meg zöldsárga, hát ezek hülyeségek, ne haragudj. Köszönöm szépen. a Servus. 24-0793. Haló! Jó, hát. Jó napot. Jó, este kívánok! Mátra Isten vagyok, és én iparmészeti főiskolára jártam, uh -huh. és ott egyrészt ilyen bulikon is, meg talán talán a ifjúsági ifjúság a fiatal művészek klubjában is, mintha láttam volna tát uh -huh. kekszék. Én az előző hozzászólóhoz csak annyit teszek, hogy, hogy sohasem zeneileg ítélték meg ezeket a fellépéseket, vagy ezeket a hanem, uh -huh. hanem én azt is mondanám, hogy mint a bizottság együttes később, akik szintén képzőművészek, festőművészekből álltak össze. Hát ott azért volt egy-két jó zenész. Na de hát azért a hangszer tudásban ott, ott sem. Hát, hát jellemzően nem. Nem volt kvalitás, de nyilván így működött ez. Én arra emlékszem, hogy, hogy valóban ezeknél a performanszoknál egy ilyen átelleműség lett túl a Baksa Mint mintha ilyen delirium állapotban játszott volna, és ez valóban lenyűgöző lehetett, vagy, vagy hatása lehetett a hallgatóságra. Talán még a Jim Morrison lehetett ilyen a Doors-ban. Úgyhogy valószínűleg ez az avantgard jelenség az, ami úgy, úgy, minket, úgy művész fiatalokat akkor e, magával ragadott. Aha. Vagy magával ragadott. Még annyit tennék hozzá, hogy aztán a feleség, az Luzsita Ági szintén képzőművész, az édesapja annak festőművész volt, és aztán vele együtt e, diszidáltak mm. Németországban, és mind a ketten nagyon jó művészek lettek. Tehát a Luzsita Ágnesnek is voltak már Budapesten is mm. nagy kiállításai és az Baksasós is a képzőművészetben is inkább ott tette igen. A jelentőseket alkotott. Köszönöm szépen! Minden jót kívánok! Viszonthallásra! halott tessék! Jó napot kívánok! Hát várjál, hogy vagyok! Szerhúzz, Gyuri! Sajnos túl fiatal vagyok ahhoz, hogy úgy láthattam volna, vagy hallhattam volna, de hát amiket így összeszedtem, meg volt egy jelent meg egy cd is, meg szeretettek egyébként filmben, és a... Eltávozottnak, vagy a szép lányok ne sírjatok? E, e, e, utóbbi. Igen, igen, mészáros már a filmbe. Ha e, azt gondolom, hogy ilyen idézőes hülyék nélkül, vagy hülyeskedések nélkül, az elég nehéz lenne élni, elviselni az életet. És én megértem a, azokat, akik hát ebbe a kulturális tevékenységbe tényleg belefektetnek energiát, időt, stb. És, és tényleg a, a, a mesterévé válnak a, a, a szakmájuknak, uh -huh. és akkor látják, hogy, hogy valakik néhány, Mindenféle előkészület felkészülés nélkül tudnak hatalmas sikert adni, de hát tehát ilyen a, a, a világ szerintem. És én azt gondolom, hogy ennek akkor helyi értéke volt ma, ö, van maximum, hát egy, egy ilyen egy szendapos lenne a sok közül, vagy egy performer a, a, a sok közül. Tehát... Ami nem akarnál, mint tudjuk. De azt én nem, nem tudom, mert hát mindegy. Na minden egy, egy anekdótát hallottam, igaz, nem igaz, de, de jól hangzik. Állítólag írtak egy levelet, tehát a kex együttes, írtak egy a Győri keks és ostsagyárnak, hogy engedélyezik a keks elnevezés használatát Aha. a termékre. Ezt nem tudjuk a választ, illetve az anekdótának a valóságtartamát igazolni most ezúttal a ja, nem, persze, de. Jól van. De nem én találtam ki, na... Köszi szépen, ja, szevaz, ja, ja. Gyuri. Haló, tessék. Haló, haló. Jó napot. Hánc István vagyok. Pálink István, vagy Annyit szeretnék mondani, hogy ez akkor talán annak a bizonyos kulturális forradalomnak a része volt ha használódva uh -huh. ez a dolog. Tehát mi sem zeneileg ítéltük meg, és nem igaz az, hogy csak a belvárosi értelmiség, hanem kifejezetten külvárosi középiskolában jártam, és egyáltalán sok közünk nem volt az értelmiséghez, hanem uh -huh. inkább akkor ennek a ma már nehezen érthető rettenetes, kádári, bangó és rossz és csúnya világnak a, hát egy lehetőséget adott ebből kiszakadni. Te hogy és... kerültél oda mondjuk egy Keks koncertre? Hát a barátaim mondták, volt egy-két ismerősön, akik gyártunk ilyen. Már nem nagyon emlékszem rá budai, jazzklub volt, uh -huh. meg ilyenek. Tehát ilyen jó zene, egy volt, meg ilyenek, Jábor, ezekre emlékeztünk, és, illetve emlékszem most, és hát ilyen helyekre járkáltunk, és valóban ez tényleg a zene is, meg annyira más volt, mint amit akkor nyomadtak. Mondjuk ebbe még az illés belefért. Uh -huh. A Omega már, már egy kicsit gáz volt. Uh -huh. Most mondjam azt, az ez ilyen hippikorszak, vagy mi az Isten? Nagyon nehéz most uh, így utólag <köh> idézni ezeket az időket, de tényleg úgy éreztük, hogy ez valami más, valami új, és, és hát... Uh, Mert török is, amikor most beszéltem, a Volt szerencsém a héten beszélni vele, akkor azt mondta, hogy, hogy ők azért voltak mondjuk veszélyes a hatalom számára, mert hogy ő egyfajta ilyen hippi vezérnek számított e, jóképű fiatalként, és hát ő nekik azért sokkal később jelent meg lemezük, már mint a aminek, mint ahogy mint amikor a fénykoruk volt, amikor, amikor valóban imádták őket. Tehát egy kicsit e, hiába imádtam, mondja, Török Ádám, őt a, a az Erdős Péter, az volt a koncept, hogy a mindnek ne lennjen meglemeze. Uh -huh. Uh -huh. Igen, szóval mondom, ez... ez És hogy hát nyilván Kexnek is azért nem lett nagy lemeze. Valószínűleg, hogy ne? É, illetve, szóval tényleg tipikusan a megtűrt kategóriába voltak, tűrték, amik tűrték, meg gondolom nagyon sokan voltunk, tehát egyszerűen ezt nem lehetett nullázni, uh -huh. de legszívesebben nem szerették volna, hogy legyen. Mondjuk akkor az üzleti szempontok nem számítottak a politikai szempontok. Akkor nem. minden héten volt valami használható buli? É, gyakorlatilag igen. Aha. El kellett járkálni, és akkor úgy lehetett, lehetett találni jó helyeket. Elég jól éltünk, de ennek az egésznek főleg egy ilyen demonstratív jellege volt, hogy hát különbözünk már azoktól a... Most ezt akkor az akkori értelem, mondom, az öltönyös nyakkendős mm. Kós Jánosos, meg Zárai Vámosi Árvespár csapagtól. Tehát Tisztel. az számunkra valami egészen borzalmas volt. Nagyon Kérdezett. szépen köszönöm, hogy telefonált. Köszönöm szépen. Ha Viszont hallásra. 2407.953, ez volt a Klubrádiónak a műsor, az addig én így hívom fel azon kedves hallgatók figyelmét, hogy akiknek van információjuk egy-egy témával kapcsolatban, akkor ne legyenek gyávák nyugodtan, emeljék fel a telefont, mondják azt, hogy hát én akkor itt voltam, ott voltam, ezt csináltam, azt csináltam, semmi baj nincs. Tehát a, a... És nem fogják lecsukni, igen, mondja Johnny, hogy nem fogják lecsukni őket és utána nem kell leveleket írni a, a rádió tulajdonosának. Na, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Bodor Virág, Pataki Gábor és Bencé József nevében, is, köszönöm a figyelmet, Pánkász Vicsróbertet hallották a Viszonthallásra. Jövőten lesz műsor, ha Isten is új akarja. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani, jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáin randalíroznak, hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, míg Kádár élt!